Влетіла у свій кабінет, зачинилася і сіла за стіл. На ніч приміщення зачинялося, і вона могла перебути тут до ранку. Дивилася в куток споночілої кімнати і слухала власне серцебиття. Кілька разів виглядала за штори на міську споночило вулицю. Незнайомець раз-пораз з'являвся, коли редакційної будівлі і зникав. Марія встигла роздивитися його лице, масивне підборіддя, широкий куций ніс, залисине, кругла голова на товстій шиї, квадратні плечі справляли незабутнє враження. Він дивився на редакційні вікна і зникав, потім з'являвся. Так тривало цілісеньку ніч. Вже під ранок Марію зморило, і вона, схилившись на стіл, задрімала. Голос кладача пробився, як різ ватяну товщу. Марія чула його, а зміст сказаного не долітав. Хтось, мов би, вистукував у ній безкінечну набридливу морзянку. «Сьогодні суд, сьогодні суд, сьогодні прозвучить вирок». Бив дрож, холонули руки, жах вужем вповзав у груди. Вересневий день ще по-літньому заглядав у вікна аудиторії. На його золотавому тлі світився підзолочений каштан із їжачками достиглих плодів, що билися глухо об асфальт. У тому гупані вчувалася тривога. Стрімка хвиля то накочувалася, то відпливала. Відчувала, що васелева душа ходила на зерці колонеї і не відпускала ні на мить. Слова викладача вилущувалися, як горох і стрючка, і падали десь збоку. І раптом він урвав балачку, зупинив на Марії невеличкі, сховані під окуляри очі і сказав несподівано. На «Не чай, то які питання? розглядав двадцятий з'їзд КПРС? Вона то уважно слухаєте. Марія підхопилася, окинула поглядом аудиторію і побачила досить цікаву картину. Одні читали газети, журнали, сховавши їх під парти. Марина Волкова в'язала шарф, Юрко писав листа. Єдиний, хто ловив кожне слово викладача, то це Рево. І як ви збираєтеся здавати іспит з історії КПРС? Дівчина, ви гарна, але за карі очі й чорні брови знань не купиш. «Чи ви інакше думаєте?» Викладач поправив окуляри і похитав круглою, як м'яч головою. «Знання не завжди купиш і лисиною», – відказала Марія. Викладач порухав кущуватими бровами і махнув рукою. «Сідайте. Гостроту вашого інтелекту перевіримо на екзамені. Юрко подивився на Марію і написав на клаптику паперу. Якщо те, що він трендить – наука, то Рево Б – мудрець всіх часів і народів, а Марина В – найцнотливіша із усіх смертних. Марія перебігла чима написане, а Юрко зім'яв папірець і сховав до кишені. Коли пролунав дзвінок, Марія першою кинулася до дверей, але їй перегородив дорогу Рево. «В тібі є у мене діло. «Ти хочеш мені повернути мою зарплату?» Марія глузливо подивилася на комсорга. «Какую ще зарплату?» – набичився Рево. «Я тобі нічого не должен». «Як то не винен. А хто ж вибачався, казав, що витрати мої гроші на якусь там річ і поверне в аванс? Але за два місяці ти так і не згадав ні разу». Это мои честно заработанные деньги. Я тогда работал как зверь, а ты все в Киев ездила на свидуху к своему тюремщику или еще кому-то. Що зверь, то я таки вкотре пересвичилася. Тоби еще щось от мене треба, бо у мене немае часу. У меня к тебе комсомольское поручение». Нужно перепечатать эти материалы для нашей стенгазеты. Рево простягнув їй папку з паперами. Хто ж дає завдання, не попередивши заздалегідь. Я сьогодні не можу. Давай краще завтра. Какое ще може бути діло важливіше, ніж комсомольського поручення, курса? Юрко, что мовчки слухав їхню перепалку, запропонував. Давай, я це за Марію зроблю. Я добрый другую. Речь идет не о тебе, а о ней. А если бы все комсомольцы так себя вели, я этого не понимаю. Я горжусь, что живу в одно с тобою время, Рево. Юрко махнул под латой головой. Ты неповторный экземпляр. Как много еще среди нас несознательных, Рево глубокодумно похитал головою. «Та мовчити зі своєю свідомістю і чесністю! Їй ціна три копійки!» Марія дістала з сумки кілька монет і поклала на папку, яку тримав у руках Рево. «Це тобі як найчеснішому і найсвідомішому гонорар!» Вона війнула повз Рево і вискочила в теплий вересневий день. Йшла квакливим кроком, чуючи в собі раптовий холод, що розгулявся з новою силою. Коли переступила поріг приміщення, то відчула, що її б'є дрож. В коридорі було людно. Хтось заходив, хтось виходив. Обличчя багатьох молодих людей Марії були знайомі. Вона оперлася на стіну і незмигно дивилася на ті двері, за якими вершився суд і виносилися вироки. За неї перечіпалася поглядами. Стояла струнка, сліпучо вродлива. Довга спідниця, піджак гарно облягали її стан і робили ще граційнішою. Чорна коса в'юнулася по спині. І раптом вона побачила чоловіка і жінку, що сиротливо сиділи в кінці коридору. Поруч стояв Валентин і молодий чоловік, схожий на ту сумну жінку з обвітреним лицем. Марія підійшла до них. Валентин підхопився і сказав, це Марія. Я вам розповідаю про неї. А це Василеві батько і мати і брат Максим. Ганна Дем'янівна схлипнула і обняла Марію. Притисла її до себе. Ох, що ж то воно, дитину, робиться на білому світі? За що ж нам таке горе? Марія пригорнула немолоду жінку. Відчула приємний запах тіла, він чимось нагадав Василів, а ще схвильованість і якесь трепетне почуття володіло нею. Ця добра сільська жінка народила того, кого вона так самозречено любить. Про кого, думає, що хвилини і за ким би пішла на край світу, віддала б своє життя, згодилася прожити коротший вік, аби лиш ця гірка чаша уминула його аби лише його випустили на волю. «Що ж він таке зробив, що його оце стільки в тюрмі держать, а сьогодні судять?» – знову зрунила вона. Павло Максимович потуплено мовчав і дивився собі під ноги. Максим лише розгублено кліпав очима і повторяв, «Мамо, не плачте, бо Вася і так за вас печеться». Коли їх покликали, Марії здалося, що вона не подолає якийсь десяток метрів. Ганна Дем'янівна теж важко переставляла ноги. Вони стали як ватяні, людські лиця злилися в один строкатий букет. Побачивши бліде обличчя сина, зойкнула і посунулася, хватаючись руками за повітря. Її підвели, посадили і напоїли водою. Вона затуманеним оцліз поглядом дивилася на сина, розпачливо хитала головою і повторяла, що ж вони з тобою зробили? Що ж вони, людомори, зробили? Виведемо вас із залу, роздалося грізне. Ганна Дем'янівна мовкла, лише глухо ридала, ховаючи в шкарубких долонях лице. Василь незмигно дивився на Марію, то переводив схвильований погляд на батьків, брата, Валентина, а потім знову на Марію. Вони вростали один в одного чима, кров'ю, якоюсь незборимою енергією, що єднала їх, незважаючи на те, що їхнє життя текло різними дорогами. Була, попри все, їхня спільна течія, над якою ніхто не мав сили і влади. У ній розкошували їхні закохані душі, у ній раював їхній вільний дух. Туди не сягали ні наглядачі, ні судді. Коли слухала вирок, то здалося, що вона кілька разів пережила власну смерть. Слова судді усе падали і падали, неначе зривали шматки шкіри, укривавлюючи її тіло. Вирок роздався, як вибух. Три роки позбавлення волі. Знову зойкнула Ганна Дем'янівна. «Ой, ненечко! Ой, божечку ж мій! Та де ж то я, правдонька?» Тихо якось безгучно плакав Павло Максимович, Зів'яв Максим, стояв у мовчазній позі Валентин, а Марія була неначе витисана із каміння. Не могла рухнутися, навіть лице закам'яніло. Василя повели, а він усе оглядався і голубив усіх прощальним поглядом. Марія ще довго стояла у незрушній позі і дивилася туди, де зникла змучена якась мовби вибачлива посмішка і тоском переповнені очі. Хтось попросив звільнити приміщення. Побачила жінку з відром і віником у руках. «За що його посадили?» – запитала прибиральниця. «Ні за що». «Ну да, так не буває. Когось крав, мабуть?» «Так, украв. У рабовласників одного раба, навіть двох. Марія пішла до дверей, а жінка здвигнула плечима і заходилася підмітати. Вийшла з будівлі, побачила сонячне надвечір'я і заплющила очі. Неквапливо пішла на Володимирську гірку. Часто ходила сюди сама, стояла під знайомим кленом, де вперше почула дорогі слова. Повернула на алею і схилилася на залізну огорожу. Хтось тихо підійшов, став поруч і поклав руку на плече. Вона була невеличка, але тверда. Марія обернулася. Крізь якийсь туман схитнулося молоде, невиразне жіноче лице із невиразними очима, русявим, коротко підстриженим волоссям. Дівчина дивилася на Марію співчутливо і лагідно. Голос їй теж нагадав – Туркотіння горлиці у вишневому саду. «Чого ти серденько плачеш?» «Гірко, того й плачу», – відказала тихо і витерла мокрою долонею очі. «А от спробуй подивитися на життя по-філософськи. Може, комусь ще гірше, ніж тобі? Всі біди минають, і твоя мене ось побачиш. То що в тебе сталося?» Марія раптово відчула спокій. Він йшов от тихого, м'якого голосу, лагідного погляду, от її невеличкої твердої руки. Зодягнена вона була досить скромна, але охайно. Здалося, що вже десь бачила її, але де саме не пригадувала. Засудили мого хлопця аж на три роки. «За що?» – вражено запитала та. «Ані за що?» Як звучало у вироці, нецензурно висловлювався на адресу КПРС. Марія іронічно і зболено усміхнулася. Як він міг нецензурно висловлюватися, коли він ніколи не вживає грубих слів? Але ж на чомусь він та попався. Лагідний голос і теплий погляд проникав у Марію, Ростав, мов би, видивлявся її зсередини. Ні на чому. Він нічого не робив крамольного. Кінчав університет, працював над дипломною роботою, яку в нього вкрали у гуртожитку підлі люди. Марія дістала хустину і знову витерла очі. «Не плач», – заторкотів лагідний голос. «Це вам і ваші любові випробування. Три роки збіжать непомітно, і він повернеться».